Vapaata pohdintaa näin kurssin loppupuolella. Mitä jatkossa? Otsikon alla. Mä rakennan tätä kurssia vaiheittain. Eli nyt on tässä vaiheessa kun puhun, niin lähestulkoon valmis kurssi. Mutta muutamia kohtia vielä puuttuu, joten tässä vaiheessa huomio esimerkiksi moduuli 5. sisältöä kovin pitkälti, kun en ole tehnyt sitä loppuun asti. Ja myös videoeditoinnin kohdalla on tarkoitus vielä jatkaa sisällön tuottamista tässä syksyn 2025 aikana. Muutoinkin tarkennan sisältöä pikkuhiljaa ja sillä tavalla aineisto... Päivittyy tässä jatkossa. No mitä jatkossa yleisesti digitoinnin ja tarinoiden kertomisen ja dokumentoinnin kannalta, niin omalta kohdalta olen asteittain niin kuin pyrkinyt aika kokonaisvaltaisesti digitoimaan. Tietysti perusmateriaalit, valokuvat, videot on jo kaikki, mutta se järjestely ja, ja aineiston sisällön hyödyntäminen on semmoinen jatkuva prosessi. Toisaalta se materiaali, mitä tulee nykypäivänä mulle, joka on tarpeellista säilyttää, niin mä... Toivon, että löydän ja olen kehittänyt sitä, että sillä materiaalilla on hyvä tallennuspaikka. Eli tavoitteena on sillä tavalla niin saada järjestystä, selkeyttä, toisaalta fyysisiin arkistomateriaaleihin, mutta toisaalta myös ajatuksiin, että Tiedolla tai jollakin muistolla on sillä tavalla järjestyspaikka, järjestelty paikka, että tarvittaessa myös löydän sen sieltä ja voin, voin käydä läpi arkistojani sillä ajatuksella, että ne paikat ja ajat, missä ne on kuvattu, on sillä tavalla paremmin tallessa. Eli itse näen digitoinnin tämmöisenä kokonaisvaltaisena ja uskon, että moni yrityskin nykypäivänä on haasteissa isojen historiaarkistojen kanssa, paperimapit, kaikki tulevat postit ja muut materiaalit, jotka on paperimuodossa, niin on. Yhä enemmän tarkoitus laittaa digitaaliseen muotoon ja toisaalta varmuuskopioida niitä laadukkaasti ja huomioiden se eteenpäin jatkuvuus, että varmuuskopiot on niin varmistettu myös tuplakopiolla ja huomioiden se, että formaatit muuttuu, esimerkiksi itsellä on tiettyjä tekstin käsittelytiedostoja, jotka oli erittäin vaikea avata, kun ne on jo 20 vuoden takaa ohjelmat on muuttunut, tallennusmuodot on muuttunut, niin täytyy löytää semmoinen ohjelma, joka aukasi sen tiedoston, että sain sen tekstin talteen niistä tiedostoista. Ja nyt sitten Tällä hetkellä tuntuu olevan PDF semmoinen valtaformaatti, että ainakin siinä muodossa se säilyy asettelujen kanssa. Ja jos haluaa muokata, niin sitten täytyy vielä miettiä, että jättääkö sinne PDF ja tunnistaa sen tekstin sieltä tarvittaessa. Vai tarviko säilyttää joku muokattava muoto? Eli tekstin käsittelyohjelmissa joku tunnettu ohjelma tai avoimen lähdekoodin formaatti, joka toivottavasti sitten on tämmöinen pitkäikäinen formaatti. Ihan ilman muotoiluja on ehkä pisimpiä formaatteja, on TXT-tiedostot, missä on vain se merkistö määräävä tekijä tai, tai DOC-tiedostot tai jotain vastaavaa. Että jossa on hyvin vähän sitä muotoilua, vaan pääasiassa on niin tekstitiedot vaan ne merkit, että miten ne on koodattu. No joo, tämä on, tää on niin se tekstin puolesta, ja jos vielä palaten siihen järjestelyajatukseen, niin valokuvat, on järjestelyt esimerkiksi, Pitkälle näiden metatietojen pohjalta itse hyödynnän Digicam-ohjelmaa ja niitä on monia muitakin action ja muuta, missä voi muokata valokuville näitä mm, metatietoja. Eli hakusanoja ja muita tietoja voi päivittää sieltä ja nykypäivänä esimerkiksi ohjelmat tunnistaa aika hyvin kasvoja. Eli ihmisille voi antaa kasvojen pohjalta sitten ryhmiä, nimiä heille. Ja, ja täällä valokuvaohjelma sitten järjestelee esimerkiksi 10 tuhannesta valokuvasta tietyn henkilön valokuvat, missä valokuvissa hän esiintyy. Ja nyt sitten jos ajatellaan tällaista järjestelyä, että jos haluaa tehdä tietystä henkilöstä, jonkun dokumentin tai vaikka antaa hänelle kuvaa materiaalia, jossa hän esiintyy, niin voi ihan tekoälypohjaisesti tunnistaa kasvot isosta määrästä valokuvia. No, tekoäly pystyy nykyään myös tunnistamaan hahmojen perusteella, että mitä kuvaa sisältää muuten. Ja se todennäköisesti kehittyy aika vauhdikkaasti nyt, että haku sanoja pystyy tulevaisuudessa antamaan automaattisesti kone itse. Eli jos siinä on joku eläin tai jotain tavaraa kuvassa, niin se antaa sitten jo valmiin hakusanaan tai ainakin ehdottaa, että onko tässä se. Ja, ja nyt kun tekoälyä koulutetaan jollakin tietyllä määrällä kuvia, niin se sitten pystyy paremmin tunnistamaan samantyyppiset kuvat. Ja tämä, tämä hakutekniikka kehittyy vaudikkaasti. On mielenkiintoista nähdä, että mitenkä... Videopuolelle tämä hakuajatus lisääntyy, kuten no tuossa jo edellisissä tallenteissa puhuin. Toisaalta on myös olemassa useampia editoinnin apuohjelmia, jotka tekoälypohjaisesti myös editoi, mutta niissä on aika pitkä matka semmoiseen monipuoliseen ja luovaan editointiin. Eli... Eli se on vielä sillä tavalla alkutekijöissä. Mutta ylipäätänsä niin mielenkiintoista aikaa ja miten kaikki tämä järjestely, muistelu mahdollistuu, dokumenttien toteuttaminen mahdollistuu, monipuolistuu lähivuosina. Tässä vaiheessa kiitos ja palataan vielä loppupuheenvuoroon erikseen moi